بسم الله الرحمن الرحيم باب توافل و داع دا کتاب الحج شورود او پدیکی باب نمبر ایک سو چوالیس حدیث نمبر سترہ سو پچپن دا حج اخکام او دا حج مسائل اغشورودی او دا دا کتاب الحج نا کم جری اختتامی ابواب دي دا غي بیان دی د باب نمبر 80 تر د باب نمبر 143 پوری د حج چې کوم شپګ ایام دي اتم نہم لسم یو لسم دو لسم دیار لسم د دغ شپګ او رز او سره دا دومره ابواب غ بیان شو د بازي ابواب تعلق د د تمز الحجي سره او د بازي نهمز الحجي سره د بازو د لسم سره او ايام تشريق دغه بيان شو خو اوس شکل حج هغه ختمي کی نو پاخره اخره کې بابو طواف الوداع په حج کې تواف الوداع دا واجب دي کدي اوسړينه تواف وداع دا پاتی شو در رخصتی تواف داتی پاتی شو نو با دم اغا لازم ده یو سړی روان شو هیر شدی د در واپس تیراشی که میقات تا نده رسیده لی او بیادی اغا تواف تواف وداعو کی دیتا تواف صدر هم بوی صدر یعنی رجوع واپسی او وداع رخصتی توافی در رخصتی تواف تیو کی په مؤتمر باندې توافی وداع اغه خو کوي کی نو افضله دا بهتره دوله خو واجب نه دی کپاتشتی نو پاغه بانی س دم و غیره غه پښته دینه های البته سړی چې اخره کې راضی نو چې ملاقات او اخرنې رخصتی اغه د بیت الله نوالی یعنی اخیرا نه ملاقات د بیت الله سروشی او بیداغین بعد خپل ملک تراشی نو دغه بهتره خبره ده حدثنا مسدد حد ان البته پدی کی حایزی لا او کومچ نو فسادی د چارچې نپاسه والا زنانه دي اي طبقه رخصت ته زنانو کاری طواف زیارت کړي په حج کی نو کدی دوران کې حیز زراغه او طواف وداع اغه نه نو خیر دی اغه ته رخصت شتهغه بغیر تواف وداع نه هم خپل <سؤال> ملک ته واپس راتلی شي ا کورزي وسري او یا یو زنانه پاتې کی دي شي او اغه ته واپسی پراتلو راتلو کې څه مشکلات اغینا نو چې پاک شي طواف وداع دیو کې بیا د خپل ملک ته راشي او قبل فرض دا څه وا چې مؤقنه برابرې ده او راتلل اغه ناګوزیرو او بلسه لارنوا نو خیر د کده حایزینا یا د نفاس ولا د زنانا کده رخصتې د طواف شو نو هم پروا نشتا ځکه رخصت تو تشته دی حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن ابي هي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال امرن ناسو ان یکون آخر عهدهم امرا په دیزه کې امر امر للوجوب رازی د دی وجنا تواف وداع دا واجب ده حکم کڑی شویو خلکو تا ان یکون آخر عهدهم چوی دی اغاخرن ملاقات داغی او وی دی کار داغی عهد ویریغا اخرنه عمل داغي او ویریغا اخرنه کار داغي بل بیتی دا بیت د بیت الله سرا خلق تدا حکم شويو چې داغي چې کوم اخرنه ملاقات ته وخیرنه چې کوم عمل دي نو د بیت الله سره یې د بیت الله طواف تیو کی ها البته الا انه خفف عن الحائض مگر د دې حکم کې تخفیف کړې شوې ده آسانتیا کړې شوې ده انل حایز د حایزې زناننه خا دا صرف په اړجان وباندې دي د دې وجنه د روایت کسړې د حدیث په مختلفو کتابونو کې وګوري نو چدا ټول اسانید بندو ګوري متن وګوري نو په با بازي کتابونو کې دارا زی جلا ين صرفن احد من الحاج چ یوتن دهاجانو نا اغه بغیر د طواف وداع نه واپس کیږي لو دا من الحاج د سریه پدیده چ دا سر په حاجی باندې دا او دا په معتمر باندې نشتا دا په معتمر باندې دا نشتا حدث اصبغ بن الفرج اخ اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارس ده دی وjene په کار داده چې سمرا یو حاجی هغه د باخره کې کولې شي یانه په داسې وخت کې چې په داغې نه بعد او که به داغې په حرم کې کچرته فرز مونږ راشي هغه دا خو چې داغې نه بعد لکډی ساری دل نه بس بیا روانګي او بیا راتل لوځه ک نبي لسلام بالکل پاخری وخت کي کړي دي او دا غين آباد مديني طبيع را روان شويدي حدثنا از بغو بن الفرج اخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء دا مخیم منغو ویلی چې نبی له صلوات و سلام دې په ایامه تشریخ کې د یار لسم ذل حج ته همی سار شوی څنګه قران وی ومن تاخر فلا اسم علی که څوک د یار لسم ته می سار شنه نشتا بلکی افضل خبره ده نبی له صلوات و سلام په غا عظمت عمل کړي دي عام طور باندې خلک بس په دولسم ذل حج باندې را واپس شي په دیا له سمځول حجابانی هم چی جمرات اغولی نو چې د مسبخین وخت داخل شي زوال د نوروش نو جمرات بولی نبی له سلام جمرات چې څنګه وخت داخل شوي دی جمرات یشت دی نبی نبی له سلام راغله دی د مینا سرا د مینا او د مکی منسکی نن سبا دا اجیانم د غلار استعمالی مکی ته چرازی تن سبوت عزیزیه وی دته پخوا محسب ویلی او داغ غد محسب اغه مقام ده نو نبی صلی الله و سلام د مینان را روان شو مکی ته نو په لار کی چې دا کم د عزیزیه مقام ده محسب ده اوسه تعزیزیه وی نو د محسب په دی خوڑ کی په دی لار کی دا واره میدان ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مینان خو وروته روان دی مکیه طرف تا نو پدغږي کی د دماس پخین مونز الته د مکړه دی بیا د ګرمي مونز د مازی ګرم مونز د ماخام مونز او د ماسختن مونز د پدیار رسم زل حجابانی ام دغل تکړی دی پدیار رسم بانی دغل تکړی دی بیا چشپا داس یا خیره ل ورغلی دا, لور غلی دا نبی له صلوات و سلام د شپې په اخیره نی یسه کی مکی ته روان شوه دی مکی ته روان شوه دی نو د سهار د موزنه مخ کی مخ کی نبی له صلوات و سلام تواف وداع کړی دی د طواف وداع نه بعد بی د سهار مونږ کړي دی په حرم کی په بیت الله کی زګپای کی سورې تور اغلسته دی مخکی باب کی تیر شو نو تواف دا سوره تور غی لست دی او به دا غی نه با چې دا سار مون ذکر دی بس مدینه ته روان شو دی دا غه طریقه و د نبی له سلام نبی له سلام او سلام د ماسپخین مونزه او د ماجیګره د ماخام د دا ماسخوتنه دای دا په محسب مقام کې کړي دي سومره قدا رقدتن بالمحسب او بیای آرام کړي دی رقدتن لک ساعت آرام بالمحسب بمحسب کی ثم ركب الى البيت یعنی دماسختن نه باد به نبی صلی الله علیه و سلم دغه وادی کی لگارام کڑے دے د شپي ثم ركب الى البيت او بیا د شپي د شپي د شپي په اخرنی يس کی ز اخرنی باب براشی باب ال ادلاج من المحسب بمحسبنا د شپي په اخرنی يس د روان دو بیان نبی علیہ السلام بیا ورشوې دے بیت الله تا د شپې په اخرنی نو طواف به لو دا طواف وداع د شپې په اخرنی اس کې کړی دی تابعو الليث حدثني خالد عن سعيد عن قتاده ان انس بن مالک رضی الله عنو حدسه عن النبي صلى الله عليه وسلم ده قتاده په دی روایت کې عمرو بن الحارسم هم دی او عمر ابن الحارث دا غ متابعت خالد ابن سعید کړي و باب اذا حازت المراه بعدما افازت یو زنان چې غ تواف زیارتو کی او دا تواف زیارت د کولونو بعد غ تهیز راغی نو آیا دا غین بعد کعبه تواف وداع و نکي غ ته اجازه شته اوس منګه دا خبر اوکړه او چې تواف زیارت کړي دی نو طواف وداع ونکي پروا نشتا حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان صفيه بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي النبي الرسول بيبي ده ام المؤمنين ده حازت اغه تهیز راغه نو فذكرت ذلك الرسول الله عائشه وی چې ما نبی له سلام ته دا ذکر وک چه د الله پیغمبر اغه ته خو حیز راغله دی نبی له سلام فرمایل احاب سنت نه هيا خایا آیا دا ب من غوس بندی او من به یې سارکړیو د غسی یعنی اوس په منک دیتې اساریو دیتو دیت منک ناسیو زکه وجه زاده چې تواف زیارت هغه بندنی کړي نو ایتب یساری دل <سؤال> پکاري نو وی ویل چې آیا دا او یسارای ومن بوبندای یعنی بدتلو نه بمنګ پاتې کیټو ل قافله به یساره کړي قالو نو خلقو تو ویل چې انها قد افازت اې دا الله پیغمبر هغه تواف زیارت کړي دی تواف حفاظه چې کم فرضی طواف ته هغه کړي دی نبی اسلام چې دا اوریدل ښا عالم الغیب خو دینه نو قال وی ویلی فلا اذا نو مطلب دا د چې زبیا په هغه صورت کې بیا زمنګ دل نشتا یعنی مطلب دا بیا بمنګ نه ساري ګو زنه یو زنانا غيتا ک توافي وداع نکړي نو بیا یې دل نشتا دغه نه غیر مطلب لشي حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن ايوب ايوب عن عكرمه ان اهل المدينه سالوا سالوا بن عباس رضي الله عنهما عن امراه طافت اصحاب کرام په بزي مسائلو کې به اختلاف راته خو د سلف اصحاب تابعين طب تابعين دا, دا, دا خلکو اختلاف اغدير يو, يو روغ اختلاف به یو داسي اختلاف به وجو بای بانی واغي س یو بل بانديره د بده بنويلي د یو بل نوې خف قانون نه کول او په بازي مسایل کې بداغي اختلاف راته چې چاته به حق واضح شو نو داغه حق د واضح کېدو نه بعد اعتراف به وکړي تر ته بالکل سم خبره کوله په دې خبره کې هغه عار نه ګڼه حدثنا بن نعمان حدثنا حماد عن ايوب عن عكرمه ان اهل المدينه سالوا ابن عباس د ابنی عباس او د زید ابن بنی ثابت په دی مسله اختلاف و چې او نا غې تواف زیارت کړی دی تواف زیارت نهبا هغې ته هی زرغی نو آیا دا زناانه دا استلیشی کدی کهې تواف وودنی کړی نو د ابن عباس فت دا چې بالکل دا لی او دا به وداع ودا ته انتظار نه ذکجی څنګه سفیر رضی الله تعالی انها غی تهیز راغلی او نبی علیہ السلام ویل بس به خزی نو لیکن زید بن ثابت اغه ویلی چلاتن فرو دا زنانا د بزینه حتا یکون اخر عهدها بالبيت تر دې پوری چې د اخره کې د بیت الله توافقی تواف وداعو کی نو بعد دا غینه بزی زید بن ثابتم ډیر لوی سړی دی کوم چې جامع د قران دی حضرت ابوبکر عثمان د دوهونو مداری حواله کړې و د مدینی خلکو زید ابن ثابت نو دا, دا قول دا قوله ورېدل او ابن عباس نش خلکو دات پوسو کې د مدینی والو چې هغه زنانه چې هغه طواف زیارت کړي دي او به هغه ته زراغه نو دا بس کې دا بزي کداه طواف وداع ته انتظار کوي وقال لهم ابن عباس غيتوي له تنفر دا دابزي د دا بروانگي کوي او انتظار دي نه کوي طواف وداع ته بلک دغه نه بغیر تليشي قالو دي خلقو توويلي مديني والو لا ناخذ بقولك وندع قول زيد ابن عباس منغاستا د فتوا دا ناخلو او منګه د زيد ابن ثابت دا قول اګه منګه نه پريدو قال ابن عباس وتويل او کارو کئ اذا قدمتم المدينه کله چ تاسو مديني ته لاړ شئ نو فسلو نو په غزه کې معلومات وکي یعنی مطلب دا چې بالکل داسي پدی خبره مکله کیږي چې یره مونږه دا غوول یا استفتاء مونږ نالو خیر دې لک تحقیق وکا معلومات وکي فقدم المدينه داخلک مدینی ترالل فسالون دي ته پوسوکا فکان فی من سالوا ام, ام سلیم نو دا هغه چانه چې دی ته پوسو کنه پای کی صحابیه ام سلیم همدا د حضرت انس ابن مالک داغه مردا له ام سلیم لکا چې کوم زنانه تا نو دی داغې نم ته پوسو ام سلیم ته ویل چې او نو فذكرت حدیث حدیث صفیا نو اغید ام المؤمنین د سفیر رضی الله تعالی انها دا حدیث بیان ک چې دغه سی اغیته هیز راغلو طواف زیارت کړي دي او تواف وداع نو کړي نبی له صلوات والسلام یو ویل بس بیا دي زی بس بیا مونږ ساری وو نو بیا زید ابن ثابتم دا غ خپل فتوی نه رجوع کړي دي او د مدینی خلکوم دا غ خپل نه رجوع کړي دي بلکې حدیث کی راضی دا مسند دا احمد پا روایت کی رازی چې زید ابن ثابت چکل آغا تا خبر واضح شوی چیرا دا خودا غصی دا او دا زنانا کا توافی ودعو نکی دا تلیشی نو زید ابن ثابت ته چکل آغا د حدیث د صفیه معلوم شو نو ابن عباس تیویلی چه انی وجدتو اللذی قلتا کما قلتا چماغه خبره اغه سی اوموندله د کسنګ چتا ویلی وا یعنی مطلب دا دے تا حق دی حق خبره کړیو او جې څنګه دی ویلیونهغه خبره ما اومغسی اوموندله یعنی مطلب دا دی چې ستاسو دلیل اغه ټیک دی صحابه کرام ډېر عجیب خلق دی خو چې خبره حق ته معلومه شو دا غي برمله اظهار کړي ابن عباس او توي زيد ابن ثابت تا چ اني لا اعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء ماته د الله د پیغمبر دا وینا چې اغي زنانو تکړیو تخبلی بيبي تکړیو ماته د خبره خه معلومه وا دیوجن دی دیوجن ما په دې قولم کو لیکن ولکني احببت ان اقول بما في كتاب الله لیکن زدا خوخوما اگر چه ما سره په د پیغمبر د قول او داغ دلیل هم شتا خو لیکن زه پدی کې د قران نم استنباط کوم ولکنی احببت ان اقول بما في کتاب الله لیکن زدا خوخوما چې ز په کتاب الله باندې قول وکم او دا خبره ز کتاب الله نم د ثابتوم او بیا د سوره حج آیه اولستو ثم ليخذوا تفسهم وليفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ابن عباس زيد بن ثابت توي فقد قضت التفث جدينا غخيري اغلري شو ووفت النظر او غيد حج احكام غ پورا کل وطافت بالبيت او بيت الله طوافيو کو نو فما بقيا هر کل چي بيت الله فرزي طوافيو کو نو فما بقيا نو اس نور پاتي دي یو اوس ولي ياره شي ناغه د سوره حج نه استنباط بهم کو حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخس للحائض ان تنفر اذا افازت جهائزو زنانه ولا اجازت ورکړې شوې دي ان تنفرا چداتلي شي بغیر د طواف وداع نه اذا افازت کو شر داده چې دی طواف زیارت کړي ځکه تواف زیارت هغه خود حج د ارکانو دی او فرست طواف دی دغه نه غیر تل نشي قال راوي وي و سمعت ابن عمره ما ده ابن عمر نموریدلی چې هغه بويلي چې انها لا تنفر چې هغه بنزي یعنی دغه قول د ابن عمر بلکل بالکل د زید ابن ثابت د قول په شانو خو لیکن دا راویوئی چې بیا ما دا ابن عمر ندامو ری دلی دی کل چه اغتم پتاو لگی دا نو اغبا بیداوئی چه انن نبی صلی اللہ رخص لہن نام چه نبی صلی اللہ علیہ دی حائزولا اجازت ور کڑی دی دا ابن عمر ان بیا روستق بلا فتوہ اغبادل کڑی دا حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوان عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة رضی اللہ عنها قالت عائشة رضی اللہ عنها فرمائی خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من دال الله دا پیغمبر سره روته مدینینه ولا نرى الا الحجه او زمنګ صرف د حج اراده وا او زمنګ اراده نه وا مګر د حج وا فقدم النبي صلى الله عليه وسلم لچ د حج مثلا سره اراده وکي نبي اخچه د حج افعال هغه کی بعد دا غینه وبیده احرام کولاوي خرستو نبي الرسالت والسلام چې چا سره قربانی و تیوی تاسو احرام او سر قربانی نو هغی ته ویل چې تاسو ارام مکلا او چې چا سره قربانی هغې ته ویلله چې تاسو عمره وکي او تاسو ځان حلال کوي فقدم من نبيصل الله عليه وسلم د الله پیغمبر مکی تراغه کېته راغې فطفه د بیت, بیت الله تووافي وکړه او د صففا مروه تر منځې ساحی وکړه ولم حلله او پخبل خپله د ااهرام نهونه ته ځکه چې غ سره قربی وه. وكانا معه الهدي ذک نبی صلی الله علیه و سلم سره قربانی و نو توافق غچا چې ود نبی صلی الله علیه و سلم سره دا غزه بیبیانو نه غیم د بیت الله طواف او د صفا مروا سعی وکړه نو واصحابې ود نبی صلی الله علیه و سلم صحابو او احرام کوس کده دینه غچا چې اغي سره قربانی نه و اغي د احرام نه وتل فحازت د ام المؤمنین عائشه دي الله تعالی عنها دیتہ زراغه دیتہ زراغه نو دا نور صحابه کرام وی فنسکنا مناسکنا من حجنا نو منګه ادا کړل هغه افعال د حج ز نو منګه ادا کړل مناسکنا افعال ز منګه حجنا د خپل حجنا یعنی مطلب دا دی چې د حج غټول افعال هغه منګه ادا فلما کانت لیلت الحصبه نو هر کلا چه لیلت الحصبه رالا لیلت الحصبه سی چه یعنی دا غد تلو لشپه ده کلا چه بمیناکی جمرات و غیره دا غدری و رزی دا غدیر شوی او دروانگیش پا غرالا نو قالت ام المومنین عائشی نبیل صلاة و سلام توی چه یا رسول الله د الله پیغمبره وکل اصحابک یرجعو بحج وعمره غیر ستاسو ټول صحابه کرام غیب په حج او په عمره دوهونو سره واپس شې الله و زمانہ یعنی غیب یو سفر کې دوهونه عبادت وکړل او ما صرف حج او عمره نه دکړي رسول سلام خو چونکی عالم <سلام> الغیب نو عائشه ته وی چې ما كونته توفین بل بیت لیالی قدیمه مکه ولت طواف د بیت الله نه دکړي لیالی پاک شپو کې چمنګمکی تراغلی مطلب ته عمرانه د کړی د نبی صلی الله و سلام عالم الغیبم نه دی او بل د چې د لاک د پاسه صحابه کرام دی نو ډیر زیات مصروفه ده په حج کې قل تو عائشه توې چلا نما خو مر نه وکړي قال نبی صلی الله و سلام ویل ښا اوس د سوک ته فخرږي ما اخي کې لاړ چې اوس د عبدالرحمن د خپل رور سره ال تنعیم تنعیم تا نو فا اهلی بی او ته عمرو کا و موعدو کی مکانا کذا و کذا هن البته تاسر وعدد ملاوی دو یعنی کم زی که بزاو تا یو زی که گو نو اغا فلانکه فلانکه زی ده یعنی تا عمرو کا او زبا لارشما نو زبا توافه و داعو کما او فلانکه فلانکه زی که با منگو تاسو اغا یو زی شو فخرجت مع ابي عبد مع عبد الرحمن الى التنعيم ذهب عبد الرحمن دخل رور سر التنعيم تو وتما وما دا غزين د عمره احرامتلو او ما دا غزين عمره وکلا وحازت صفيه بنت حيي او صفيه بنت حيي ام المؤمنين اغي تهز راغي للنبي صلى الله عليه وسلم عقره حلقه ده هرې جې به خپل الفاظ دي عقره حلقه لکه موږ چې مثلا یو سړی چې کله داسي د دا یو دغه ونتي واقعي راشي او دغه د خولې نوزي چميرات تمړي تا ته په دې وخت خبره ده دغه راتله یا مثلا باز خلک وایي چې سر د خاورې شا نستاوس په دې وخت کې دا لکدسي الفاظ لو فقال النبي صلی الله علیه وسلم دا اللہ پیغنبر انسان دے ناغا نا عقرا حلقا عقرا حلقا عقرا یعنی یعنی بی خیری او حلقا سرخریلی یعنی داسی اگر ناغواری اگر الفاظ دی چکل دس یو حالت مخی تراشی دا انسان دخولینا بی اختیار روزی اینکی لحابستونا نو اسبتو منگا خبر منگ ایساری استاد و جنب منگا گو اما كنت تفطي يوما النحر تابو يوم النحر باندې طواف زيارت نو کړې نو قالت بلا ام المؤمنين سفيه توي چې بلا ما ورې لې دې کړې طواف نو قال نبي عليه الصلاه والسلام فلا باسا نبيي هيز با كنشت کتا طواف وداع هغه دنه دې کړې انفريزا چې زه فلقيته نو ام المؤمنين عائشه توي جماع عمره وکړه نو زملاوشو مده نبي عليه الصلاه والسلام سره په داسې حال کې جه مسعدا على اهل مكه نبي عليه الصلاه والسلام دی مکی ولو طرفتا د مکی طرفتا مسعدا هغه په دی غربان دی په لی دوړه راخته و انا منحبتا او زه دی لوړی نه کوزیدم لاندي یعنی د سلار کی ملاوشو او یادا چې انا مسعدا زپ دی لوړه باندې ختمه و هو, و هو منحبت او هو منحبد او نبي عليه الصلاه را کوزیدنو په اغاز کې موږ ملاوشو د غزې المدینی تر وان شو وقالا مسدد و مسدد وی قلتو لا یعنی پا دی کی اصل که د بلا الفاظ مرازی او د لا الفاظ مرازی خود مسدد ده اغا پا روایت که لا الفاظ مرازی چه تا ده بیت الله تواف نو کرده پا اغا وقت که چه منگر آغلیو ناغو توی چه لا نا وطابعو جریدون عن منصورن فی قوله لا پا اغا روایت کم لا رازی بابا من صل العصر یوم نفر بالابطح خادروان گئی پورزبانی چه دما جګر منجو سړې پافتح کی او کی دغه محاسب دا اوس چه منګوي ویلی په عزیزی او په دغه مقام کی چه سړې دما جګر منجو کی حدثنا محمد ابن المسنه حدثنا اسحاق بن يوسف حدثنا يوسفيان الثوري عن عبد العزيز بن رفاعه قال سالت اناس بن مالک اخبرني اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى مالداغه حدیث خبر را کا تا د نبی صلی الله علیه و تا, تا یاد دي چې نبی صلی الله علیه و سلم اې الظهر یوم الترویه په اتم زالحج باندې نبی صلی الله علیه و سلم د ماسبخین منز اغه په مینا کې کړي وو او په مکه کې کړي نو انس بن مالک ویل چې نه مینا تیر را رسولو قلت نو ما او ته ویل چې فای نسل العصر یوم النحر نفر نبي عليه السلام در روانګي پورز باندې نه په دیار رسم ذل حج باندې د مازيګر منځي چرته کړي دي نو قال بالابطح بابطح دی مقام کې کړي دی خو انس ابن مالک او تويلي چې افعل كما يفعل امراؤك هغه کاوه چې څنګه ستا امراکه یعنی مطلب دا چې د قافلی دا غيص ترتیب دی پاغي باندې زکا د روانګي پورز باندې نبي عليه السلام چې په بازي کوم زینو کې اشاره شوي دي نو دا د دا افعالو دا حج سرس تعلق نشتا ابن عمر حضرت عمر با دیبن پاغذیکی ساری کې که او سڑے پنیت دا اتباع د سنتو کوي نو ٹک تاجر پکی دے خو لیکن دا دی دا افعالو دا حج سرس تعلق نشتا نور باقی چې چسد امرا کئی با داغی مطابق اغتکوا حد سنا عبد المتعال ابن طالب قال حد سنا ابن وحبن قال اخبرني عمرو عمرو بن الحارث ان قتاده تحدثه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان انس بن مالك تحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء نبي عليه السلام د ماسپخین مازیگر د ماقام او د ماسختن مز دټولې پدی افتاح پدی محسوب مقام کی دانو ته ورقدا رق د تنبل محسب او نبي سلام هلته د محسب په د مقام کې لغونې آرامې کړی دی ثم مرکې به خو بس د میناو هوددو نه رووزي او بس کې طرف ته روان شي بندا ثم مرکې به اید البيت فتواف به او بیا بیا ل سلاتو سلام ب طرف طرفته غصور شو د شپې پهاخې ساکې فتواف به نه تووااف وده غې د بتلله نه کړړی د بابل محب یو یوسړې پدی محاسب کې کپڑا وچې پدی کې کوزیدل پدی کې ساریدل آیا دې د افعال د حج سره تړاو شتا نو پدی باب کې امام بخاري د عائشی او د عبد ابن عباس فتوا نقل کئ چې دی بويلي چې د دې د حج د افعال سره یې تړاو نشتا ها البته ابن عمر با د رنګ عمر با دی پدیځې کې ساریدل پ پنیته اتباع باندې ولیکن د دلیل کسوک نه یاری کی نو سبب گناہ پکې نشتا حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن هشام عن ابیه عن عائشه رضی الله عنها قالت عائشه رضی الله عنها بفرمایل ان ماکان منزلا د پړاونو کی بس یو پړاو دے مطلب دیو کوجیتو یو زید یو سړې په کی اسی دمکې ينزله النبی صلی الله علیه وسلم جنبی اله سلام پدې کیثار شویو لیکون اسمح لخروجه نبی اله سلام به دلته پړاو ولي نو عائشه دا غي علت ذکر کړي ليكون اسمح لخروجه د دې لپاره چې آسان شي نبی اله سلام تا لخروجه اغوتل دا د مکینه چې نبی اله سلام تا د مکینه وتل آسان اسان شي یعنی دلت زکر پڑاو کو ورنہ تاعنی بالابتح یعنی دا ابتح پا دی خوڑ کی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چیز نو بل سو وجہ او صرف دا چی ملگری را غنشی او یو پیوز البان روان شو نور پا دی کی صدا فعالو د حج سرے سے تعلق نشتا حدثنا علی بن عبداللہ حدثنا صفیان قال عمر آن عطا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لیسد تحسیب بشیئن ابن عباس بمویلی چې په محسبه کې په دې ابتح کې یې دل نه دی دا د افعال د هجنس شي یعنی نه دی دا افعال د هج سره تړاو نشته د نبی له سلام یې څر شوی ولیو انما هو منزل بل دا صرف یو پړاو دی د نور پړاوونه نه چې نبی له سلام الله علیه پای کې کو شو یو ځکه چې بخامهخه کو زیده دلته کو شو نو دا ندا لکا عادتنا او ددي لکه د عادت سره تعلق دی د عادت سره تعلق دی او نور بارل د عبادت سره سر تعلق نهشته. ایمان بخاری او چوکې پاخره کې دغه ختم نو دوباره بیا سګ هغه د حج د قامام دا, دا شروع کړی نو ابتدای د دغه نه کړی وه چې بیالی سسلام تو سلام په بدح مقام کې کلی چې د مدینی نه نو به بدح کې پړو کړی کله چې مکیته داخلی ده نو پزیتوا په دغه مقام کې پړاو کړو امام بخاری دوباره بیا غد سر ول خبره دا کوي د دې د पारा چې هغه خپل خبره هغه غونډکی باب النزول بذیتون قبل ان يدخل مکه کو زیدل پزیتوا واده کی قبل ان يدخل مکه یو سړی چې غ مکیته داخلي کی دغه دا مخ کی نبی صلی الله علیه وسلم پزیتوا کې داخل شو پزیتوا کې غسل کړو او بیا د ارت په حالت کې مکی ته رادن نه شوي او بیامر کړی وه والزولې بالبتح او د بدح چې کوم د مدینی سره غلن مقام د په انغ خوړ کې کوزیدل پای کې پړهچوللت بدل الحولفهه هغه چې د د زل الحلیفهه د مقام سره دی د زول حیفه د مقام سره دی په انغ ځې کې پړهو اچول ادار جاامې مککه کله چې مکی تا مکین یو سړی واپس کی گی مدینی تا یعنی نبی علی صلات و سلام چی ده مدینی نراو تا نو پا آغا وقتیم ده زلحلیفه سره ده بطحاب مقام کې پڑاوی کدیو چرا روانی دا او چې د مکین و پس تا نو بیایم په آغا زی کې په بطحا مقام کې پڑاو کدیو حالان که مدینی تا اغا نزدی زی ده نزدی زی ده خود نبی علی صلام په هر یو کار کې یو یو وق او داغه په هر یو کار کې یو یو نرممی وه پای کې تعدیوه جلدینووه هر یو کارې په دلاسه او قلار او په دمهبانې کوو د پیغمبر په کار کې د دغه نو داسې لکهفوریطوربان هغه جلدي پ داې زونه په کېنو حد س ابراhim ینی د و کار یو یو عمل پکیو. حد سنا خو په بااتو کې د الله د پیغمبر سوک مخکې کېدون کې نو. حدثنا ابراهيم بن المنظر حدثنا بو الضمرا حدثنا موسى بن عقب عن نافي أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبيت بذدتوا ابن عمر بشبت رولا بزيدوا كي بين, بين الثنيتين يني ده دو غندو ترمنزا بدي وادهي كي ابن عمر بشبت رولا او ثم يدخل من الثنيت التي باعلى مكة او بيبد النكيد مكيتا من الثية التي دغ غونډنا به ااعله مککه چېغ به د مکیې پهدي اوچ طرف کوه ا طرف نه ممکې تداخلی ده وكه او مرن او کله چې به ابنی عمرغ بر راغې یا به د هجپنی د عمرري پنی باني نو لم ینیخنااخ ته الله ع د باب المزجد نخپله وخې نه کې نهله د جمعه د دې دروازې سره یعنی تر دې زه پوره باغ راته او بیا باغ بیت الله ترا دن شو نو فیات الركن الاسود نو اغبا حجره اسود لراغي پيبد او به دلته نه بده طواف آغاز کو او بیا به طواف کو او چکرا ثلاثا ساعيا بدرو چکرو کی به رمل کو ساعيا یعنی منډبه وهلا و اربعا مشيا او سلور چکرا اغبه پدم کول ینه خپل رفتار باندې ثم ين صرفوا ابياب داغي نروږرزيد نو بياب يغه دوره کاته د طواف واجب الطواف کړل او ثم ينتلح قبل ان يرجع الى منزله او خپل کورته د واپسې نه مخکي بياب لال چرتبلال نو فیتوفو بين الصفا والمروه نو د صفا او د مروه ترمنځ به ساعه وکړه طواف به وکړي نه ساعه به وکړه وکانه اذا صدر عن او کله چې به د حج نه واپسی کوله یا د عمرینه نو انا خبل بطحاء الٹی بذل حلیفہ نو او خبه د بطحاء په غوادي کې به کینولې انلتبه پړاو کو کم چې بذل حلیفہ مقام کې دی الٹی اغه مقام کان نبی صلی الله علیه وسلم یونیخ بها چې نبی له صلوات والسلام با غ خپل اوخه په اغه ځکه کې به کینول او په اغه ځکه کې به پړاو کو او ابن عمر لرشدید الاتباع دي حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب حدثنا خالد بن الحارث قال سئل عبيد الله عن المحصم دو عبيد الله نا په وادی محصم کی د پړاو حواله سره تطوس شو نو اغه ویلي فحدثنا عبد الله عن نافع حدثنا نافع نا روایت کوي چې نبی صلی الله و سلام په دې کې پړاو کړیو په محصم مقام کې کله چې د مینا کی اغه غشپی تیری کړي واپسی کوله عمر رضی الله تعالی او ترنوبم دلته پړاو کوو ابن عمر بوم دلته پړاو او د نافع ندی چې ابن عمر با په دې ځکه کی پرې محاسبه مقام کی د زهر د ماسپخین د مازیګر راوی وی زم شک د دې چې را آي اغه دا ویلی د کنا والمغربا چې د ماخام ذکر کړي د کنا قد مازیګر د ماسبخین او د ماخام خوري خالد وی در چلا اشکو فی العشاء البتفدی که هو د ماخوتن په منز کې غزمایي شک نشته چې دا خوی ویلی ویلی دی نو چې د ماخوتن منز کې شک نشته نو خامخ خا د ماخام منز اغه مل تکړه د په دغه محاسبه مقام کې قروات لري احتیاط کې چې دروغ لازم رانه شي ویهجع هجعهن او بی بی لکونت آراموک لک مخک چې رقده رقده الفاز رازی نبي ابو ابن عمر یا عمر اغيبل لکونت آراموک ویسکور ذالک عن النبي صلی الله علیه وسلم او بی ذکر د دې د نبی له صلوات والسلام نه چې د سی د پیغمبر طریقه هم وا باب من نزل بذیتون اذا رجع من مکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کلا مکیت رات نوهم په زيتوا کې مقام پړاو کړو او چې واپس تځي نوهم ته په زيتوا مقام کې دوباره پړاو کوي وقاله محمد ابن عیسی باب من نزله یو زيتون يو سړي چېغه په زيتوا وادي کې پړاو کوي اداره عامه مکه کل چې ده مکینا واپس راځي وقاله محمد ابن هيثه حدثنا عماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قبل بات بذيتوان ابن عمر قلت باغا رات مكيتا نشبه بكوله بذيتواكي حتى إذا أصبح دخلا تردیب وري قلت بسباك نو دخلا بياب مكيتا رادن د سنجم نبی علی السلام قول وإذا نفر أو قلت بدا مكين واپس ته نمر بذيتوان نو بياب بذيتوا مقام بان تيری ده وبا ته بها اولته به شپ کوله تردي چې سابې کو او بیا به مدیې تهان شو ابنی عمر بهې خبرې ذکر کوو چې نو بیا لصللا سلام به هم داسې عمل کوو بابد تجارې ای یاعمل موسمې والب فيواقل جاهلي یاقرآ کې دغه ته راضي ل سعلییکم جنااحون انته تغو فضلم مې رب دلته ایام بخاري داوي که یو سړی په ایام د حج کې موسم نه مراد د حج موسم دي د حج سیزن دي کایو سره د حج په دې ایامو کې د حج په دې موسم کې کایو سره تجارت کوي ولبې خرید او فروخت کوي لین دین کوي فی اسواق الجاهلیه د جاهلیت په دې بازارونو کې زکه په جاهلیت کې په دغزه کې د سلور میلی او سلور پینزه بازارونه دا ډیر معروف او مشهور دي یو پا دی کی ظلمجاز دی ظلمجاز مجنہ او دارنگی عقاز دا دریچی دینو دا د مکیتا بالکل نزدیو او دا باکسر د دی حج پا دی موسم کی کدل د حج پا دی موسم کی با کدل او یو بلا منډی دا ایتا بی حباشا ویلی حباشا دا چې سړی دا سی یمن طرف تزی نو دا کوچو کې دا ظلمجاز او عکاز دا ډیر مشهور دي زکه دا به د حج په ورځو کې د لګید نو کله چې بم مثلا دلته حاجیان برال بيجکل اسلام راغی نو چې دی یو قتل دی ویل دلته هو په زمانه د جاهلیت کې خلکو تجارت کو او خو اسلام راغی نو کومنګم د غسیس کو نو دا خو به زمونږ په عبادت خراب شي نو قران آیه تر ولې چینه د حج په موسم کې یو سړ تجارت هم کوی شي هم بقص د ادت ساته او نور باقی ده تجارت پای ک سبدی نشته اسلام ډیر د احتاعتدال دین دی چې په یووس کې لکه یو سړی غلو نه کې ځانې بیخي داسې شخ جوړ نه کې چې پیووسس کې اسلام تا تپابدي نه ده لګولی او ته په ځانبانې سخته کی او یو پنځه منډی به هم لګېده هغه چې بکل دا د مینا ورځې ب شوي نو او دغ ځای کې د مینا پدی مقام کې په دغ ځای کې بخرید د فروخت کې او یو می بازار بهله ده د د د ووجه او لماوي د کوم چې اکثره په په ملکونو کې د بعضې بازارون نوونه د کوم می نه بازار راځي مینه بازار نو دا اصل کې هغه د مینا نه دا, دا استلا راغلی ده مینه بازار یعنی التبچو کې د مینا حج او رزبه تیرې شو نو بازار ولګیدو دا د مینا بازار استلاچ د نو داله ک د دا اغه زینہ دا راغلی دا حد سنه عثمان بن الحيثم اخبرنا ابن جریش قال عمرو بن دینار قال ابن عباس رضی الله عنهما كان المجاز وعقاز متجر الناس فالجاهلی يذ المجاز وعقاز د بجاهلیت کې د خلقو د تجارت زيونو ولم ما جاء الاسلام هر کلی چه اسلام راغه نو کان نہم کرهو ذالکا نو خلقو دا بدو غنل چهرا او سومه حجله رازو او سپدی وخت تجارت دا هوٹیک نه دا تردی چه قران دا ایت نازل شو لیس علیکم جناحه نتب تغفل من ربکم ای فی مواسم الحج نشته پتا سو باندې گناہ چه تاسو طلب کی رزق حلال دا رب تاسو نا موسم دا حج کی دا اخیری باب ده باب الادلاج من المحسب او اسمن بار بار ویلی چي ده محسب نه یو سړی اغا راضی نو د شپې په اخیره نه يسه کې ده محسب نه روانې دل نبي عليه السلام په اخیره نه کې ده محصب نه روان شو لاړ د بیت الله کې اغا طواف وداع د رخصتې طواف وکاو سار منځیو وکاو دا غې نباد بیا مدینی ته روان شوې دی حدثنا عمر بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش حدثني ابراهيم عن الاسود عن عائشه رضي الله عنها قالت حازت سفيهه ليله النفري سفيه رضي الله تلا عنها تحيز راغ غرواني دو پشپاني فقالت وي ويلي چما اراني الا حابستكم چزني نمازن مگر دا چ تاسو به يسار کما يعني مطلب دا چې زما خدغه د هيز راغې او طواف وداع میکړې نه دي نو راتخخاري دا چې اوس په زما د وجې نه تاسو یې ساري نبی له سلام او سلام ته ویل وی چې اقرا حلقه داسکه اطافت يوم النحر اي پو پورس د قربانې په يوم النحر باندې تا طواف تي طواف نه دي کړې قيل وی, وی زیارت خو یې کړې دي قال نبی ویل وی چې فنفري زب استیک ته طواف وداع پتا سو نشتا قال ابو عبد وزادني محمد حدثنا محاضر قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة وي خرجنا مع رسول الله منك الله ده دا پیغمبر سره رووتو لا نذكر إلا الحجة او منك ذكر نكو مگر ده حجة ذكر ده حج پيراد رووتو فلما قدمنا هر کل چه منك مكيت رالو ونبي صلاة و سلام منك تحكمو چه منك ده احرام ده پابنده نوزو ذكر من سره قرباني ونا فَلَمَّا كانت لَيْلَةُ النَّفْرِي هَرْكَلَةِ دَرَوَانْ قَيْشْ بَدَ مَكِينَ رَعَلَى يعني ده با دیار لسم ذو الحجباني نو حاضد بنت حوية نو صفية بنت حوية تحيز راغي نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویلے چه حلقا عقرہ چه دا سر دی حلقا یعنی بے او دارن یہ حلقا سر خریلی ما او راه الا حابس تکم ز نوینم دی لرا ما ګردا چې تاسو به ایصار کی یعنی دا سره تخکاری چې دا وسو کدی چرته طواف زیارت نی کړي بس بیا خو به تاسو به ایصارای بیا ته پوسوک چې کونت تفتی یوم النحر ایتا په پا یوم النحر باندې طواف زیارت غوډې نو کړي نو وی ویلې چې ولی منو کړي نو قال فنفری خخ بیا خو څه طواف زیارت طواف وداع پتانشته بزی چې بیا زو بې زه قلت ما تو ویلې چې د الله پیغمبره انی لم اكون حللتو البته زچی ما عائشه تو ویچه د الله پیغمبره بشکا لم اكون حللتو زچی ما نو نو ما خه عائشه رضي الله تعالی او تو لم اكون حللتو نو مزو چې ما اغه د حج احرام اغه کولاوکړیو یعنی مقصد دا دی چې ما عمره و غیره اغه نه دا کړي لم اكون حلل تو یعنی چونکه دا خو دې ته هیز راغلو نو دې ته هیز د وجینا اغه عمره خو نه کړي شو به بیر دا نه با ډارک حج راغې نو لم اكون حلل تو ما اغه د عمرې احرام چې دې لکاغه نو کولاوکړې زکه د هیز د وجینا نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل چې فعت امیری من تنعیم ز اوس لړل چې عمر وکد تنعیم نا نو فخر جماع خوها تیسر ورو وت فلقیناه مدلجن نو منګ نبی علیہ الصلات والسلام سره پداس وخت کی ملاوش مدلجن چې د شپې اخرنی سوا ق نو نبی علیہ الصلات والسلام د محاسبه نراغه او منګه د تنعیم نرالو ابې عائشه سره راغلی دا نو به یوزې توافی وداع اغه کړی دی او به در سار مونږی کړی دی او دغه نه بعد بیا مدینه ته روان شوې دی فقال موعد کی مکان کذا وکذا نبی صلی الله علیه و فرمایل چې تاسو راغد ملاوی دوزه چې مونږ به د دی ځای نه ته روان شو او تاسو به د تنعیم نراشی فلان کی فلان کیږي کې کی به مونږ ویلاو شو او به ودا غزینا یوزې توافی وداع اغه لبلاړ شو د خیره په دې زبانه کتاب الحج اغه ختم شو دا تقریبا آ... آ... خیر اگر چې په دې روایات لارېات خود ابو عبد العمريه او دا پاتري خو کتاب الحج یې داخه تفصيلي باب آو آ... پدی کی دی او تفصيلي روايه پدې کې روايات لري تقریبا دا ده زه څنګه را شروع شوو دا 15 او 13 پندرہ او دادے سترہ سو بہتر نا کم اس کم دو سوہ او تقریبا سا دو سو ساٹھ روایات دا سی کتاب الحج کی تروس پوری د بیان شویدی دي آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین